Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyəi və mürsəlin. Nebiyyə Muhammed və alə alə alihə və ashab-ı ecma'in. Amma ba'd. Kardeşler, hamımız, e, Allah'ın izniyle şaban ayındayız. Ve Ramazan ayına çok az kalıp, Allah Azəvə Cəllə'den gözəl adları ilə, ucaq sifətləri ilə diləyirəm ki, bizlərə Ramazan ayının orucunu ixlasla, imanla tutmağı nəsib eyləsin. Bizləri xeyirlərə muvaffaq eyləsin. Və bu Ramazan ayını e, günahlarımızın təmizlənməsi üçün, kəffarı olunması üçün bir səbəb etsin. Amin. Bu əslində, əziz qardaşlarım, Ramazanın gəlməsi müsəlmanların üzərinə böyük bir xeyr qapısının açılması deməkdir. Allah Azəvə Cəllə bu ay münasibəti ilə, bu gözəl ay münasibəti ilə e, cəhənnəmin qapılarını bağlayır, cənnətin qapılarını açır və şeytanları zəncirlə buxovlayaraq dənizin dibini atır və iman əhli üçün Taqva əhlü üçün böyük bir fürsət olur ki, Allah'a da Allah'a daha çox ibadat etsinlər, Allah'a daha çox yaxınlaşsınlar və nəfs tərbiyəsi ilə daha da çox məşğul olsunlar. Bu Allah'ın lütfüdür. İnsanların paklanması üçün, təmizlənməsi üçün böyük bir fürsətdir. Ramazan ayı nəyin ki, oruç tutmaq, taravə namaz qılmaq və s və eyni zamanda həmçinin nəfs tərbiyyəsi üçün böyük bir mədrəsədir. Ona görə istərdim ki, ilk öncə bilək ki, Ramazan ayının orucunu tutmağın hökümü nədir? Hökümü nədir? Bunu istəyən tuta bilər, istəyən tuta bilməzmi? Yoxsa bunu tutmaq sünnədimi? Bunu tutmaq Ramazan ənin orucunu tutmaq vacibdirmi? Və bunun dəlilləri nədir? Bu məsələləri bir müsəlman kimi bilməmiz lazımdır. Nə üçün bilməmiz lazımdır? Çünki əhl-i sünnə və l-cəma'nın əqidəsində, qardaşlar, öncə dəlil öyrənilir, sonra əməl olunur. Əməli etməzdən qabaq onun hökümü şəriyyətdə axtarılır. Kitab-ı sünnə ilə, ümmətin icması ilə, Ondan sonra əməl olunur, dəlil olmayan hər hansı bir şey biz ibadət nətinə edə bilməzik. Ramazan ayının orucu kitabla, sünnə ilə, icma ilə vacibdir. Heç bir İslam alimi ixtilaf etməmişdir ki, Ramazan ayının orucu vacib deyil. Quran-ı Kerim'den buna delil qardaşlar. Al-Baqara surəsi 183-cü ayə. Allahu Teala buyurur: "Ey iman gətirənlər! Sizə oruc yazıldı, Ey iman gətirənlər, sizdən öncəki namaz vacib olunduğu kimi sizlere de vacib oldu. Bəlkə Allah'tan qorxasınız. Və həmçinin Buxarıdə, Müslimdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: İslam 5 əsas üzərinə qurulub. Nə üç əsas? Birincisi nədir qardaşlar? Kəlmə şahadət. Şəhədatə ən lə iləhə illəllah və ənnə mühammədə rəsulullah. İkinci dirək nədir? Namaz qılmaq. Üçüncü? Oruç tutmaq, dördüncü zəkat vermək, beşinci isə Həccə getmək, kim həccə getməyi bacarırsa. Kim həccə getməyi bacarırsa. Bu beş diləyin içindəki biri nə idi? Ramazan ayının orucunu tutmaq. Və bir çox el məhli icma nəql eləmişdir ki, əhl-i sünnə vəl-cəmağının inancına görə, etiqadına görə kimsə ixtilav eləmib ki, Ramazan ayının orucunu tutmaq vacibdir. Hər bir həddü buluğa çatmış, ağlı üstündə olan müsəlmana. Kim Ramazan ayının orucunun vacib olmasını inkar edərsə, o insan İslam baxımından mürtəd və kafir sayılır. Kim Ramazan ayının orucunun vacib olduğunu inkar edərsə, O insan mürtəd və kafir sayılır və bunda da icma var ehli sünnə vel cemaan arasında. Ramazan ayının orucu qardaşlar Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə hicrət etdi hicrət etdikdən sonra ikinci il vacib olmuşdur. Yəni hicrətin ikinci ilində Ramazan ayının orucunu tutmaq İslam ümmətinə nə olmuşdur? vacib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə neçə il yaşamışdır? 13 il. Mədinədə isə 10 il. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neçə yaşında? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə neçə yaşında peyğəmbərlik verilib? 40. 40 yaşında. Deməli neçə il yaşamış olur Peygamber sallallahu alayhi ve sellem? 63. 63. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Ramazan ayının orucu vacib olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin neçə yaşı var idi? 40 yaşında Peyğəmbərlik verilir. 13 il Məkkədə, hicrətin 2-ci ilində 55 yaş olur Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin. 55 yaş olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi 55 yaşının içinde olanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının orcu vacib olur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 Ramazanın orucunu tutur. 9 Ramazanın orucunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tutur. Ve her hansı bir Müslüman heddü bulğa çatmış olarsa, ağlı üstünde olmuş olarsa ona Ramazan ayının orucunu tutmak vacib olur. Delilere vacib deyil. Həddi bulğa çatmamış uşaqlara da vacib deyil, nə də qeyri-müsəlmanlara vacib deyil. Çünki orucun qəbul olunması üçün müsəlman olması şərddir. Və həmçinin həddi bulğa çatmamış uşaqlar, balaca yaşlı uşaqlara vacib deyil Ramazan ənə orucunu tutmaq. Və həddi bulğa çatmanın da İslamda əlamətləri var, ya 15 yaşına çatmaq, Əgər başqa əlamətlər olmasa, heç biri 15 yaşına çatdısa, burdan həddi buluq dövrü başlayır. Həm qadın, həm kişi. Başqa əlamətlər yoxdursa. Və yaxud da həmçinin həddi buluğun əlamətlərindən həssas yerlərdən tükün çıxması. Bu da həddi buluğa çatman əlamətlərindəndir. Və yaxud da ehtilam olmaq, cünub olmaq. Bu da həmçinin həddi buluğa çatman əlamətlərindəndir. Qadında bir əlamət daha artıq olur, o da heyz olmaq. Heyz olması, qadının aybaşı olması. Bu əlamətlər olarsa, bunların hamısı həddi bulğa çatmanın əlamətlərindədir. Yəni, bu əlamətlərdən sonra artıq Ramazan ayının orucunu tutmaq vacibdir. Bu əlamətlər olmazsa, ona vacib deyil, amma tutarsa keçərlidir. Və yaxşı olar ki, yaxşı olar ki, Həddi bulğa çatmamış uşaqları da oruca alışdırarsan, məsələ, gün ortətən tutturursan, bəzi günlərdə əsrətən, ilkindiyyətən tutturursan və bəzi günləri kamil tutturursan, əmə ayda üç gün, beş gün, on gün belə ki, elə ki, uşaq Ramazan ayının orucunu tutmağa alışsın ki, birdən-birə böyüyəndən sonra oruç tut buna bu məsələ ağır gəlməsin. Və həmçinin qardaşlar, ağıl da şərddir Ramazan ayının orucunu tutmaq üçün. Ağıl. Dəli adamlar onlara vacib deyil, orucu tutsunlar. Dəli adamlara vacib deyil. Bir insan tutaq ki, birdən hər hansı bir hadisə olur, ağılını itirir. Ağılını itirdiyi müddətcə o insana Ramazan ayının orucu vacib deyil. Amma ağılına vaxt qayıdarsa özünə, oradan etibarən o insana vacib olur. Ramazan ayının orucunu tutmaq. Allahdan diləyirəm ki, bizlər muvfıq eləsin. Amin. Ramazan ayının orucunu ixlasla, imanla tutanlardan etsin. Amin. Və bu Ramazan ayını nəfsimizi tərbiyyə etmək üçün bir gözəl mədrəsə şəkilində istifadə etməyi Allah da hala bizlərə nəsib eləsin. Amin. Və s.ə.və məbərikə alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbiyyə əcmək.